Rahmanur Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa afdalu s-salati wa t-taslimu ala khairi khalqillah ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet dhe adhurorimet ona i token Allahu të mënduar, ëndër vetëm ata adhurojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Të nëruar vëzër në takimin e fundit kemi folu për një vlerë të rëndësishme të moralit e që kishtë të bënte me faljen dhe kemi përmendur një aspekt të kësaj vlere e që kishtë të bënte me ato pika që e stimulojë dhe e motivojë një besimtar që të faljë nga se pa dyshim se falja kërkan një gudzimë është një vëprem padushim burnor, nuk është letë të miret veçanresht kër bëth fjallë për shkelje të rënda dhe padresit të më dha, por më gjithat, besimtari, edhe në këto situata e gjenë fuqin e faljes. Na në nënë tjetër, jo gjithmonë do shta gabimi dikujtë dhe emeta e dikujtë ka të bëjmë e ty. Ka njerë që bëjmë gabime, Kanë të meta, por që nuk të godasin ty Dhe për dirësa nuk të godasin ty Nuk i mund si të afalesh nga që s'ka të bëjmë ty Mirë po, a ka dhe qëka që të lidhë në këtë rast Me gabimin dhe të metrin e dikujt Po, aja është të mbulojmë të metat e njëri tjetrit Andaj, mbulimi të metave dhe mësë përhapja tjure është gjithashtu një moralë është një sjelli edukat që na ka mësuar për këtë, do na ka nxjitenë të Allahu xhallahu alaihi ve Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Çdo kush për ne ka gabime dhe ka të meta. Andaj ne duhet që të punojmë së bashku me vetë që të flaqim këto çështja, të largojmë, jo që të përhapim që në këtë përhapi pastaj të padyshim të shkaktojmë dëmë Shpesh herë shumë më të mëdha Se vetë a ju e metë Apo vetë a ju mëka që bëhet Allahu imanua në Koran Ka kërsnuar ashpër Të gjithat atë të cilët Kanë dëshirë Dhe bëmë pjesë E përhapjesë të metëve Dhe punëve Të liga në mesrë njerëzve Allahu gje lewala thotë në Koran Inë në ledhine ju hibbune Në të shi alfahishët O fi ledhine amanu Llehum adhabun alim fi dunya wal akhirah Allah thot ata qe kan deshir e qe kan deshir es edhe qefi brançum edhe pjesmar i jashtme kan deshir qe te perhapet e keqja e liga turpi e meta ne mesin e besimtarve kan deshir ande perhapen e ata qe kan kso deshirin dhe punojin per perhapen e kyte metave Allahu thot le hum Adhabu në elim Ata pa du shumë se kanë me përjetun Një dënim të dhim shumë në këtë bot Edhe në botën tjetër I kërsonë Allahu me dënim edhe në këtë bot Edhe në botën tjetër Gjithashtu Allahu Gjellewala Në surën el-hujurat Kor Në përmend Atë lidhën e fuqeshme të besimi Që në ka lidhë Allahu në emër të saj Pas, taj, pas kësaj përma një vargë veprash ju të mira, të cilat e rrezikojnë raportin e mirë mes, mesimtaro dhe mes njerëzve. Në kuadr të këture veprve të këqia që e rrezikojnë raportin dhe i prishin lidhjet mes njerëzve, Allah o thot wala të gjessësu wala javdhët ba'dukum ba'da wala të gjessësu i bia Mos e spiononi njëri tjetrin. Mos i ndjekni tëmetët e njëri tjetrit. Nga se kjo pastaj ju spiet ta përgojën njëri tjetrin, se ti kur e shet tëmet e dikujt, ja një tmetat interesosh për tmetat një kurështor për gabimet e dikujt, nuk mundesh pastaj të mbot vetën tënde. Kimia për hap, kimë fol me dikën, kimë thon vallai çaniva për filonin mës vet. Ja për hap, edhe nga spionimi dhe nga ndjekja tëmetave ka lënë përgojje. Nga më katën, më katë edhe më të madhë Qëtështu Muhammedi sallallahu a.s. Ka përmandur edhe inkurajimin Por edhe kërsnimin idhe në këtem Inkurajimin për ata që i ambullojnë të tjiret metat Dhe kërsnimin dhe atyre që u apërhapin të tjiret metat Andaj në një adith Muhammedi sallallahu a.s. Ka thënë Men se të re muslimen, se të re hullah Kush jam lën një të metë një besimtari Allahu do jam të jam bulën të metë të ati A është kjo mërveshje e përshtatëshme Për gjdo kënë për neve A është kjo mërveshje e favarshme Nëse asë kush nuk të din të metët Allahu të din Nëse mundosht më më shëf për kuj do qoft Nuk i mund si më shëf për allah Edhe në qovë se ke mundësi Të shpëtash Zbulimit të të metave Nga anë e kujdo qovë të atër Nuk ke mundësi mi shpëtu Allahot aso gjel Dhe në këtë rast Allah po të ofran një marveshje Ti mbulejat të tjerve Unë ti mbule ty Je sigurt Dhe kur Allah u e mërë përsi Për me ti mbulu të metat Këj bie që ju vetëm ajko me ti mbulu Po ajko me tru që dhe tjetë me ti mbulu Për ndaj kush nuk e pranë këtë marveshje Gjitha ato të meta, të liga, nëshime, që doqta i kemi bërnë të kaluarën, i bëjmë vazhdimisht e kështu mërra, Allahu ti mbulan. Edhe në këtë bot, por aja që është më rëndësishme, ti mbulan ditë në gjykimit. E kur Allahu i mbulan dikuj të metat, nuk është vetëm që është shpëten nga tur për i kësë i bote. Nga se kjo është më rëndësi, por me më, më dhe se kjo është, Allahu i më nuar nuk e merr në llogari për to ditë në gjykimet. Kjo është fitore e madhe. Nëse Allahu ti mbulon të mëdhat, shpëton nga turp i kësaj bote, dal façëbar pikëse bote. Dhe gjithashtu më e madhe se kjo është, Allahu i mënuar nuk të merr në llogari për të fara, thonë. Sikurse ka në hadithin e Muadh ibn Jabirit, Allahu ju që çofti të knaqer me të, ku Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Ditën e gjykimit Allahu ambullon besimtarën dhe atje në atë mbulesë Romazë përmend një lloj privatësie apo një lloj një lloj intimiteti sekreti mes Allahut azawxhel edhe këtij robë. Edhe në heshtje dhe në qetësi, pa dëgjuar askush dhe pa ditë askush fare. Allahu i thëtë robit vetë A të kujtojtë të filen mëkati A të kujtojtë të filen emete A të kujtojtë të filen e lige Po Allah, të kujtojtë nga zëskime musimëshef a e din Allahu i thëtë Të kam bulu në dunja Edhe së të kjetë buluar Shka se je i falur Shka këtë kët mirësit marë Me fitu për baltë shka fit Mbuleja Dikuj të metët e ti Mosumer me spionim Në kuptim të asaj mi ndjek të metet të njerëzve Më sumer me ndjekje të, të gabimeve të të tjereve Por më meru me vetën tënde Përndaj, Muhammedi sallallahu sallam Në kanë zitur për këtë pun të mirë për mbulim të metave Por në qovë se si dikush nuk e respekton këtë mësim dhe këtë inkurajim Dhe nuk e merë parasysh këtë mirësit madhe A thua valë që fa ndodhë mëte Ka thonë Muhammedi sallallahu a salem La të të bëhu aurat e lëmuëminin Mas i ndjekni të metet e besimtarve Mas i ndjekni të metet e të tjerve Nga se kushja njek të metat dikujt Apo e njek kështionan ku të mund me gjith Qka o të bo, mi janë zonë nga bimet Ka thonë përgëmberi sallallahu a salem Atër edhe Allah ka mi janë ndjek të metet e ti Edhe nuk ka mi a mor shpirtin pa e të tërpnuartëm Kyos kusimi i madh, pardua kur Allahu otkrstan thot, s'ka më tamam shpirtin, pat turpnuu. Të edhe kjo ka qen e njohur edhe përpara të njerëzve. Zotën për mëne për të sonjë njerëz të mençur, që i kanë lajmës se ka vdik filoni. Filoni që shen dikur që kush pas sjaft me i parapërmet njerëzve, kush pos sjaft më parapë keqja me njerëzve, i zgzu kur dikush apo i zguhor. Çi viti që kjo iskon ata? Nier tmeçum, na at koi ka arrit lajme sodik filon, thon. Kë shton kë i më të qyrë, kë shton, nuk është e mundshme që ka vdeq, ka qysh nuk është e mundshme na padonë ka vdeq, to nuk është e mundshme se ala nuk ka bu hora, thon. Ky njëri i cili ka prapë t'tia, s'besoj që u deq për bu Allahu hora, thon. Për atë u thon Allahu xhelalu ala. E, e pikë ka marr kët garant, e ka marr pej, a sa që ka thon pejgamberi sa selam. Kush i gëzohet te ligave të të tjerëve? Kusht i këzot të metëve të njerëzve Kusht i një këtë të metëa E i bënë muhabbet, e i përhap, e këzot E ka që me i pështu njerëzve Kjo është i kërsnuar serjëzisht Gë anë e Allahu Gjellewar dhe pëgamberi Së nuk kam e dekë Përpënu Allahu Azor Gjellewar Allah në rruta I zë më rruta Se në diri njerëzve është i shend Se Allahu ka kërku në imbulu të metët Jumë i zbulu ato dhe jumë i p kemi edhe inkurajim, kush e mbulan, e mbulan Zotit, edhe aj që mirë me zbulim në tynë, dhe për hapën e tynë, nëse nuk përndohet e nuk kërkon falje, Allahun nuk ka me nëzirë për i kësoj botë e për tërpnu Allahun arrujt, e që ka përfrijet në këtë mbulim, që ka me mbulu, vazënëruar, mbulimi të metave, fillim eshtë, fillan nga vetja jonë, në tënë, Në çfarë kuptimi? Nuk po flas për më i mbulu të meta në kuptim të hipokrizis, në kuptim të dyfthyërsisë. M'urojtë pe njerëzve apo ndërsa mos m'urojtë pe Allahut azhual. Shlir, si të është vetmis, ka gale, apo bën pa turp para Allahut. Kjo s'është kjo atë. Po njëri ka të meta, ka e kanë i ligë, kanë i dobsi. Bjen ta po monot, monot, i vjen turp i Allah dhe nësat pëndot, mundot me hik po ja që ndot më rante këtë turp, këtë mangësi do të më jamlu vete sa pëtën Allahu i mënuar i oren ata njerës të cilët në nërë të pa turp shme para zote dhe para njerësve i përhapin më katës e të tynë a pëtën shikur se ka njerës më borën më bramë sa kapia pëtën e mburet prom sa dzezët i ka bu, e mburet sa i ka bu të kshijat për atyre apo edhe shtyën kush ma shumë ka bu këta me këtë përhapet të këtyret ligave dhe kshijave bëjnë mëkatë matë-madë se vetë mëkatët që kam bë dhe se vetë mëkatët që i pa e përhapin dhe gjane këtë hadith që fletë për këtë qështë i Muhammedi sallallahu sallam Muhammedi a lehi sasëm ka thënë kullu ummeti muatha ka thënë Muhamedi alayhi salatu vesselam të gjithve Allahu u afal mëkatet përveç atyre që i përhapin. Ka sa Allahu i afal njerëzën mëkatet ose duke u mbuluar dhe duke i afatizuar, jam lënë gjënat i ja pafat. Dit dit penduhet nuk e bën hor. Edhe kur edhe me këtë mbulesë i anëson Allahu pendimin ndërsa ata që i përhapin mëkatet e tyra Dhe mburën me to Këta e hupin Edhe mirësin e mbulimit Por edhe mirësin e pendimit Pra ndaj ka thonë Të gjithë dhe Allah hua mundësën falen, falen Dhe i mbulan Përveq atylle që i shpalosin Mëkatët dhe tynë Të metët dhe tynë e, Qush i zbulan njëri të metët dhe tynë Medët dhe veta Këllimesht Muhammedisëm ka thonë e bën njëri um mëkatën gjatë natës e pastaj në mëngjes kur ta ka njerëz dy tregon çfarë ka bërë pronat. Ne Sallallau ja ka mbulu, ja ka mëshuar më vetëm i kurse ka pa po, ose mbulu mund të kam mbulu Allahu azhjal. Pse po i zbën këto mëkata? Mirësia e Allahut është mbulimi i mëteve tona. Kjo është mirësia e Allahut. Nga sa Imam Abu Hanife ja rahimahullahu ka thënë, po të kishin pas mëkatat e Nuk shumë pas mundësi më nëndë nga njëri, se e së fërë. Në pa pas të meta tona erë. Sa të meta ki, qa er që erë të keq e me lëshua, fërë. Kush kësh pas mundësi më nëndë nga të dikujtë? Kësh kësh pas mundësi, fërë. Ose në të kaluar në e hershme, disa popoj, Allahu Gjellewala i kisht e denuar, adhini që farë më njëre. Sar e bënë ndë një mëkat, ndë një të met, apo u shfaqe një një një njollë e zezë në fytyrën e tij natën. Eskë më mund si më mbulu? Ne sa Allah u nevena ka ndëruar të ka mbulu më me të mesit të tij, të ka fatizuar këtë të penduash të kafën. Andaj mbulimi i të mesit fillimisht nuk kupton që njeriu vetë më ambulu vetë vetë të mesat. Mos më mbulur me gjunoje. Ma, Madje pas më shfaq. S'ka nevojë. Po kur ka interes për më kërku pyetje. Për shkakun komë vet dikon Kërë e ka bu një të ligë nuk dinda që shmu pëndu, ose që shmu këthuj. Kjo nuk është zbulim kërë njëri ka nëvoj me dikem, me nda, nda fatketsin, ka nëvoj më ju rëfy dikujt, për të u këthin rrug të drejt, kjo nuk është aja që po flasin për te. Por, në me gjeliz në të u bim, dikosht një e përmend, dikosht një e përmend, që i duke të versin në në në qmum, që vequm për dalë që këtës jam k E, fillon të nga daj me izbulu qëfar ka bërë e kështu më radhë Në kuptim të më burjes, edhe në kuptim të Një dhe krenarije të rajshme Të ndërtuar në t'liga, në t'metet, edhe në më kata më Dhe në që t'ashtu, e dyta është Me janë mbulu të tjere t'metet Në dohë me e pa, apo t'metë në dikujt Në dohë me e pa t'metë në dikujt Mbuloje por mbulimi këtët në rrët nuk nëmkuptan heshtjen heshtjen totale po qka nëmkuptan? nëmkuptan mësë përhapjen ndërsa për bal ati që ka këtë met përdore mundësin e këshilës apo veç tje dhaj në dy sju ose në katër sju këshilaj ndihmoj me e te i kalu këtë met ndihmoj e që të pëndot ndërsa për bal të tjirëve bëhu kënëse nuk din asgjë as nuk e par asgjë asë nuk e ndërgju azjo e kështë më radhë të. A dhe kjo është mesatarja, për balë më katarit, kësilluës, dhe në gjithashtu në që se ka në vuj, edhe qërtuës, parë gjithë mu në privatsi dhe në hejështje. Për balë të tjerve, po thuës nuk ka azjo, mbuloj e vlau të në muslimanë ato. Dhe në gjithashtu, edhe e që ka në kanë zitë, Muhamidi sallallahu a.sallam, apo për mbulim ës mbulimi i të metëve të njerëzve të vdekur. Një kush ka qasje, për shambull, ka pas mundësi me prezentu dikush kur ka vdek, ose me prezentu dikën për shambull me elasi gjenaze, ose, ose në rraset të ndryshme e kështë më radhë, dhe aty mund të shfaqen të metat të ndryshme të njerit në vdekin e ti. Ka padi që ka, ka thënë pejganberi sënë Allah sëllëm, kush e shen një të metë të i vdekur dhe e mbulan 40 herë Allah uja falë gjënohet Në ongë i bia Në qofë se një gjënë e bënë 40 herë, 40 herë kikëri të Allah Më konë të falë në tonë Nëse ti, ka se i vdi kërë është atë I gjalli, ja 7 metën E përmirësan, i thush Këta u Apo, eskthet, e së këthet E bënë publikisht a, a pat, disi e këta mund që jemë në propë Am vdekur kur ka vdekur mat mat mkat, ka vdekur mat lig mat mit. Ai edhe më dash, çish ka më përmirësuar më vdekur. Lënë një me gjunarëve tek Allahu ka shkuar apo apo foste bojm i turprum i deng te i turprum pasaj tek Allahu xhela xhela ulau apo. Mboloja sot kemun si jafta. Andaj kur vdes njeriu na duhet më të përman më të mira. Ato të meta s'kem çka më përman. Për vënse nëse meta ti është e përhapun dhe njerët mund me marë si shambull, ne thejme qëra, ato Allah e më shiroft, për kjo gabim ka qenë. Kjo në qufë se meta ti është e përhapur, dhe njerët mund të amarin si shambull, për në ryshe, dohet me mbulua për të. E si me arritë këtë, si me arritë një rio, këtë si fatë, këtë cilëci, të mbulimit të të meta dhe tjerve, e para vëndëruar, duke i pasë parështë të vlera, duke i pasë parështë të kë Kosh ka dëshimu për hape keqja, denimi dhimshëm, kosh e mbulen, e mbulen e lau, kosh ki parasysh të to, ndihman me linë e latë, me rujgjuhën të ndër. Duk e mos prekë në ndirën e dikujt, duke mos përhap të metet e dikujt, duke mos përhap gabimet e dikujt. Dhe gjithashtot, aja që të ndihman është ta kesh, ta kesh pak, e, më shumë parasysh, apo, në djeshmërim e raporteve me të tjiret. Shë ka Allah u gjëllë e ho'ala në qëfar nivelli i kanë gritë raporte të tona me zvete. Në ka thënë, inë në me lëmuëminu në ikhua. Medvëret besimtartë janë vëlezër. Apo, Allah u në kanë gritë dërinë këtë shkallë, por pasë kësaj ka përmendë një vargë vepra që e të seka të slatë, e rezikujnë këtë vëzërija. Dhe Muhammedi sëllë lëdhësa më një ditë, Ka qimë duke qënduar para qabës Para në një qabë e qëfar shqitë një e ka E qëfar pozitë ka të kallahu Ka qimë duke qënduar Muhammedi sallallazen përbal qabës Dhe i ka thënë Oj qabë Me dëvërtitë allahu të ka madhru dhe të ka shenu dhe të ka fis një kru Mirë po besimtarit e kallahu është më ishenjë që të të atër Andaj duhet me arrujtë ndirin Se ka pozitë kjo musliman Ajë mund të të më katarë Po me gjithat, me gjithat ka positi tek Allahu, ka, ka shenjë tek Allahu azhall. Edhe njëri në përgjithësi, saqë të ketë mëkate, njëri me një aspekt e ka ndyrë tek Allahu xhallahu ala. Me ç'është njëri, nuk dua çë tash për shkak të një tme të që ka dikush ose një gabimi që ka dikush, apo tash veshim nga çdo nga çdo vlerë njerëzore dhe ta pardhosim ndenin e tij për shkak të gabimit që ka bërë atë. Qase kjo është ndaluar ndaj marja parasysh e vlerës e besimtarit të ka lahi mënuar dhe virës raporte me zvete të ndihman më jam blutë metat e treta që ndihman të ndihman më blutë metet ndikujt është bëndo se vetën të ndën pozitën e tijaf tër e po, parëmëno mindru pozitët te përja din dikujt metat te ke arrit me zvullut me dikujt dhe A i po digjet nga brendia ati që t'jam bulesh A i nuk e rahat se më zvolë Po rëshqet dikun t'i pjekat zënë këtmet Je të për pak qaste në flakën e t'i jaftën Je të për pak qaste në sikletin dhe mundimin e t'i jaftën Parëmëno që është, dikush një t'met që t'i eki E kur kush për një nuk, nuk është pa t'meta Parëmëno që rëmë t'a zvrua Përëndaj, Allah në për. Për ndaj, kam su Dhe pejgamberi sa së në kam su, qysh ki qef më usilë Allahu me ty, kema thonë këtë vazhdimisht, ashtu si kur kejë dëshirë Allahu më usilë me ty, sëllëti me njerëzë. Vë Allah e qështu njëjtë është këpunë. Danë me të bojë Allahu mirë, në bojë një mirë njerëzëve. Danë me të ndihmu Allahu, ndihmuju njerëzëve. Danë me të mbulu Allahu, mbulu ju njerëzëve. Danë me të falë Allahu, falë ju njerëzëve. Dënë me të mëshiru Allah, mëshirë njerët, një, një Shkipur, pastaj, ja njët është këpurti. Me dëllimet të mëdha pas taj, ti a fali njerët një gabim, nuk është njësikur se këty Allah me të fali një gabim. Ti gjithë më një më fitimtarë, mirë për po mundësia me arritë këdështë për mes njerë zaftër. Për ndaj, mulimit mjetëve është e që garantën dhe sigurën një shëqeni stabile të sigurët, ku mbretënën dëshuria dhe respekti ku mbrotnan mirkuptimi, ku mbrotnan ndëshmëria te rrozave, ku mbrotnan me vërtet një lloj rahatie dhe qetësie ku njerëzit janë të sigurt njëri për tjetrin. Nuk është shoqënia e mirë ajo ku njerëzit nuk, nuk janë të sigurt për identitetin. Nuk janë të sigurt nga gjuha e tyra, nuk janë të sigurt nga veshjet e tyne, nuk janë të sigurt nga syri të tyra, nuk janë të sigurt nga dora e tyra. Atë çfarë? Ç'ka pasiguria më e madhe? Kur ti ke frik për i syni dikujt, me bon me pa diqka, më zvet, ke frik për vesh e ti, bon i va kja një zifiron diqka, më zvet puna, ke frik nga gjuha e ti e kështu me radhë, atër kjo pasiguri, pa të shkëm se, e vërënën gjithë do loj, knetsije dhe ratije që duhet i qëqimi me pasë në mesin e vetë atëm. Andaj për me siguru një qëqimi të ratëshme, për me siguru raportet mire mes njerëzve, dhe dëshvrit dhe respekt Islam më më ka mësuar për të drejtat morale. E një nga ato që falën për të asht, t'i ambullojmë njëri-të tmetat. E në veçantë për fond po e them, të ndëllosë në veçantë çdo kujt, çdo muslimani të metat, t'i ambullojmë tmetat. E në veçantë, në veçantë, në çonse një person e ka në tmet, e ai është, domodin me ndikim te njerëzit. E ai është tek njerëzit së mbështytura, po mos u a thën njerëzve, mos u a thën njerëzve do thot shëmbull tyre. Gase në çoftë për shembull një njeri që është me ndikim arsimtar, mësues, hodh, mjek, çka do të thotë? Njerëz që kanë e kanë shembull ato se ky shkollu me ky apo e kanë shembull që njerëz marrin vesh se kish çka ka vë. I ndoshta e, e, e ti vjen keq edhe u kthy po ç'i kanë thotë? Ku njerëz që marrin vesh këtu ndodh dy gjëra dëm të mëdha. E para është apo Njerëz ganien dhe nuk kanë model. E kurë humbin modelin e model shembullit, spartallosha është një japta. Kur s'ka modele, s'ka zgjidhje mirë. Dhe e dyta, njerëz marrin guximin po bon. po e buqëq. Apo dei djen kundë shëngumse i kanë marrë çifroni se po bën. Po kur e marrin vesh i ka bue dhaj tani mund njerëz nuk kanë më perde, nuk kanë më pand. Edhe ata e bojë do të kur ai po bën ka pse po bën? Andaj ju jap guximin të të bunit keqë. Andaj të mbulim metà e njerëzve. Ndërsa, ata të cilët pa turpë shëmbojnë të meta atyës ki qka me mbulu ajë që publikisht e përnë të metën dhe nuk ku që të farë për te dhe nuk turpunë të, të farë për te dhe ajë se ka gali ku e përnë këtë metë nuk njët as me keqë ardhje, as i turpuar e kjo tim nuk ka dojnë me këta njërës atër në ruëm i slasim për ta s'kem qka të, të bëjnë me ta por mbulimi thash, të shko bëj të bëjnë me njër Ndihjen për njët lik që e ka njët me që e ka mboa po Por ja ti e ka kuptu Ndihmoj me te kalu këtë kriz Ndihmoj me kërku falet e ka lau Ndihmoj me e flakë këtë dhës të keq Duke i ambulluar par njerëzve Por duke e kësiluar në, në sy të të tje Launa i ambullov të meta tona Dhe launa mundso që ti ambullov njerët e meta tona Dhe launa e shtov dashurin dhe respektin me zvete Në namosodit në gjykimin tim të mbulluar dhe të falut të shpëlyer nga ana e Allahut të mëndosur. Allahu e shpolevt me kaç për do fund. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ismi ne kather.